بسم الله الرحمن الرحیم باب فتوا دی یو باب ذکر شو چې کله درېګ ثاني په تاسو کې نو یو ګستې امریکي دراسي jihad تم چې سوب دین داوده پار یو کمانډر امیر فقاری نو دې باب ته دا ذکر کوي چې کمکهسته سو امریکایي مداري دات بکوي باب کی تعد امیر بیان میری باب کی اولا حدیث چیم و سنیم ذکر کردے نایل قال ابن جریج یا ایوہ الذین آمنوا عطیع اللہ و عطیع الرسول اولی الحمر منکم عبداللہ بن قیس بن عدیب عصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریعتی نیم قام کی عبداللہ بن قیس لا مبتدادا او بادا النبی صلی الله علیه و سلم په سریته ولا خبر ده او ابن جریج مخ کی آیات مستری ده د نیو مقصد ده همداشو چې دا, ابن ابن دا, دو سرے دو سرے دو. دا آیات د عبد الله ابن قاسم یادی مبارک کی ندی شوو کله چې نبی رسول الله د خپل سریه کې لري غړو سوال دین ترازی چې د مبارک کی آیات ورینه ندیږي دوه مدہ ہی جواب رس رو روان دی دا حدیث ما پتہ وله کې به دا حدیث چې مستنیم ذکر دا ونده عالیقا ذکر کړل دې سند نبی عليه السلام ته نه دی رسول ابن جرير ته رسیدلی دا خلاص مستنیم د دې سناد ذکر کوي احمر انيه اعلی ان ابن جبیر ان ابن عباس دې حدیث خبر ما تعالی <سؤال> را کړی د حضرت سید ابن هیب عباس هغه یې راایاست له دې دا ریوايت مقصد شو تشریح وزاحت شو ابو داود کې دا روایت هدي انداز ذکر دي هنداسې ماصدی فر نو وجه وحکې ماصدی بتاسو داسو وجه کوي چې دا یا دې پشان کې نه شي و ده حدیث امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی هم ذکر کړل ده بخاری الفاظ واضح دي پای کیدا حدیث د دې د بیانې بیا با ته او الله او رسوله الامر منکم قال نزلت في عبد الله بن حذافه بن قيس اذ اسلام فی سریه تین داعیات یو لاله ترا اخیرا ناظر الشیوخ عباره ابن حذافه ابن قيس کی کرچری بلانے میرے سراپے اسریہ کی اما بعد جناب شان کی وڈی دا نورست حدیث تصوی پتہ بولے اچھا بولے خالص رحم نود خالص احوال حرب و نزے ہم علی رنو نقلت چې میرے اسلام نو الله اکبر دې کړو او امر عليه رجل امیر ګرزور په یوانی وسره او هغه امیر حمدغه چبل ابن حجابه د او دوی ته امر کړو اولو یتیو چې هغه خبرني اوري د غیقات کې فاج جنارن ابل کله و ته امر کوي اتاه وو په حج پارک داخله داور کبل کړه او دې ته امر د ټول کړه یا په خبره خپل مامورینو له خپښوي او د ستېد وجني اور بل کړه او بازار ویاط مالمیږي په دې باندې امتحان دا جپ شپ انداز کې داور بل کړه او دې ته کوم وچور دا ودان او با قوم انکار کوي او قوم داخلي او دی وی مونږه ته د لري د ورنه نه مور بلار دغه طریقې ریویجنه چې مونږه ورنه وته او یو قوم راځو د غورتو داخله شي دا خبره نبی سلام ته ورته ده نو وی نبی لنسلام کچری داس شوې فري کې هميشه په دغه ورته پراتوي چرته وی دراوته نه اپدا موکنے بیلسترن فرمت لا تو ات فی معسیۃ اللہ نا امیر الدات بکے معشد اللہ کی بینہ کہ نہ تو اتو کن مارو یقینن تو ات پنے گئی کیده او ز ایا در واقعی طرح مناسبت معلوم شو حافظ ابن حجر وای کتاب زبد اللہ و الرسول اطاعت کویو د امر آیات برس رضی پین تنازات بشین پر ادو الی کوول الامر تاسې خبری وو کومو کې چې دا کار وکړي او په دا کار کې تاسو کتاب او درو درش یا نه دا کول پکار دی کړي په کول پکار نو دا به الله کتاب او پیغمبر سنت ته وړاندې کوي نو کدا الله د کتاب او د سنت سموافق وو یې کوي او کدا الله د کتاب او د سنت نو موافیت نو یې ورتي ځان ساتي نو چې موږ واده نبی علیہ السلامو چیلاتو آتا فی محصیت الله فمحصیت دا اللہ کی مرچا تو آتا نکے چیل محصیت دا اللہ حکمتا تک ندبا دا آیات او دا دی واقعی دیوبت مناظبت پری تریکی سرال دا بخاری شاری ری داودی سے اگر دا جکل مناظبت مرے معلوم شوی درمیان دیواقیہ و دا قیاد کی نغن اثبت دا وهم کڑا عبدالله <سؤال> ابن عباس رضی اللہ عنہ مات که دیتا وهم شعر شعر شعر پری آیات ذکر کولو کی جدیتا پشاک کرا گلو حافظ امی حجر رحمه اللہ پرمائی چکلتا پتی تقریر سوچو کی جدی مادرتا وقلالو نبیاد دا نسی کی گی ربط مناسبت و درمیان د آیات او دواقی کی سا ذہن تبراشی نبی علیہ السلام <سؤال> فرمائے اتمام اور ادن خبرے د مشران و طاعت و منل عل المرء المسلم لازم دی پسڑی مسلمان فيما باو مورکی اهم احبا دی طبعا فخی او وکره هدی طبعا نه خی کرے معنا څه کوئی طبعا د وجه دا کم کراهتی شرعی نه پاکی طاعت نشته تبو کراهت کی مراد اما لم يو امر بماثيت ترتو چې امر ته دماثیت نه شي کېد چې امر دماثیت شي پالا سما ولا توا نبه دا خبره اوریدلې او نبه باندې بیا نبه دا نړيلې دي اجا داوغه بینی مالک نا روایت ته ایرغ خپل قوم د پاکستان نقل کئ نبیلی صلوات و سلام یو سریه لګی ورک او فصاحت رجلا منهم ما اصلح ور کړو یو سریته دا و نه مخفف به دی اند یو کثره ان او ما ولا ورک السلام ته چمو شه در شي دا تكسير سا تكسير معنور کې او تكسير دې ته مناسب نه دي نمازې حور کولې تر دې دیونه سيف ننټوري ځکه نه سره واپس نه وې چې ریټاري دله ما اا لمان رسول الله سلام چمو ملامت رسول نبي عليه السلام هغه حالت تاري درې او حالت کې چمو د الله پیغمبر ملامتول نا دل <سؤال> په امر زمو وړاندې کولې کداوي عاجز کوم ایسا څو ستره زیرو کله باسر رجل من کو جمعي سره ست نه غلو فلم يمزيدي امر نا نتو زماده امر د وژن نتي اغا زما په امر باندې نچري متا سو اجز دي نه انتجلو چوګر دي مکانو فل را ميم زي او څو چې اغر افتار دپ د امر زما په طرریه د مر زمابان یا زما د حکم د پ کور پاره نهمالعلم شو چې د امری تات بهکېې دا طان د امیر په او ور ک کې چې کوم د نوبیرات سلام د امر ترغ موفقت توی مخاله مخال امیر معضه کې او دا به بان بل امیر ودرولی. اګه تعظ ته او تعظ رسول <سؤال> الله صلى الله وسلم کوي اچھا وای سوي باو ما یو مربین دی امام لغکر بیا په دا خبره ذکر کړي چې لغکر غټي یو ځیک یاو نزول وکي نبه تیری او وس قریبی نیکومن کې اتحاد او تطابق اگر اتحاد او تطابق او اجتماعيته اثر دے د روق د دشمن هغه کی در روح چپا دشمن, دشمن اغکی او اغ اغ تفرقو او اختلافو دهغیو اثر ده په غم پا دشمن بانده کی واغر سرداده چه دشمن دزرن روح بوزی اغاو ارکیو بو پا مسلمان بانده سر سلسلکی دا حدیث باب مسلم, حدیث باب مسلم حدیث و ذکلو حدیث نیفکی راوڑ ابو <سؤال> سالب تلخشنی رضی اللہ تعالیٰ و تلنمو کتاب سویت کی وردہ حدیث و نرازی داوی و خلق کلوچی نازیل شو پہوزیدک و زیدلو د سنیب او یو یا عمر ابن عثمانی حمسیده او دوی یزید ابن قیس نو آمار بکی دال فازویلیشی کان الناد ازا نظر رسولم من دلن او چې کله کلب و کل کشن بیل سلام پیو زیرکو زیدو تفرقو پی الشعاب نا دیو مجداد جداشو جدا پا دغا درو کی یا کندوونو کی شعاب جمع در شعب در دو غرون درمیان کی چکم زی آجتا موی خبری غرقی چکم یو طرف تا گوندی بلتا میز کندو آجتا هموی والعودیتی <سؤال> او خرونو کی دیو بادی کی جداشو نعوی رسول الله صلی اللہ سمین تفرقکو انت تفرقکو انت تفرقکو بی هذه شعاب والعودیتی یقیناً <صحيح> استاسو دا جدا کی دلو تفرق بادی کردونو او خرقو ان انما ذالک من الشیطان یقیناً دا تاسو تغیم کی دا شیطان دا تغیم ف بعد ک شوي په سری د ال دممه بادو بعض مه ی کېید بعض پرکې بعضته حتى تردي پو قال چ لو ب تا یني سوون لا هم ک چرته خو دی شو په وان بان دوته پهشا د ټولو بهکرا نمو عسکر کی فکار دی چه مسلمانان پیوزی که اسیگی دعو دیو والی دو جنا پا دشمن بندی روگ را دی او پا زمانه کی حر مملکتی اسلامی در کافیرو دا پاری و معسکر دی نبی کم دغچ اتفاق اتحادی کافیرو پا روگ پا یرکی کافیرو دی خبری کوشش کئی غیر ضروری مسائل رحمت کی زیادتی د وجنه امتی مسلمہ کی انتشار استراق رش بہت ہی نیانتی جوانی د خپللار دا طالب ابن مواذبن حنتی جوانی را فضل دار مواذبن حنتی جوانی نے ذکر کړي چې ما غذا کړو په مهدی پیغمبر اسلام کې پولان پولان دا غذاگانی ور دي ډیره غذاگانی من کړي وي دا خپل صحابت تا وی ته سامعين او شاگردان دا تاسو مان کي اوریدل نه چيده استاد او شاگرد په درمیان کې ایتمادی په ځاپیدا کول په کار ني کره دیو په مې کې د اعتماد په زاویې مې په باداو استفاده کیږي او په کې برکت امې چا او چې په زاړه اعتماد نه یې من بیا ول استفاده کیږي نو کچلتوي شوه هغه به خیره مې ډېره هڅه وکړه دې چې د معلمو او د متعالمو په درمیان کې د اعتماد د محبته محبته او د شفقت يوبيزاي دماغ كيلباز دي بهارميا لانكي بانكي غذا كي نومه شيخ بالمقام دي اوريدن كو تصايبي الناس المناذله الناس المناذله نتنقل خلقهم زين نكزيدهم غير تنكل وقتو الطريق لا ريكدي لكدا كما خلق جي بكن نغسر پلارو کی کزی او دنی خبری فتح بتاستا علی لگی چیتازو کل حج ترار شن مندم مکیم و کرمین چیسو پلارشی مینہ تا مینہ شي دیر شیر دی مریو پلار کی خبری دی روا چی دوستان چیسو گرازی نارے بنده کڑی نگرز جی کلان شي تراشای کمدہ منظر رہت وابسائی کی جی مضلی پیر رازی کمدہ منظر رہت زیانت نو لي ګور سپينه تلاني اوس کوم کې جواز کې پینځه خلکو کې انم اندي قمن ذلن اعلان دره د تاتن کړي یو ځای د قضاتو په طریقه یا لار داتون کې کټکړي فلاح جهاد له جهاد نشي جهاده معلوم شوه خبره چې او چد عمل انسان کوي نو اغاوه اصول د شريعت برابر اوچت عمله قولی که ده شریعت فا اصول نو برابط نو اغا مقبول انداللان برابط دگا خداس او ری گنه یو موگا یا مولی تقریر کئی نو سوک چه خیراتو کی عمالدارانو تا تر اتریا چای او غریبانو تا پڑیقانا چای داخی راتی نکی دا راتی نکی ن دل دې مداوي ته سو پلاره تنګي د کوزی روزه کټه د انجیاده نش ته یاري نه اغه اعلان هغه په برابر په بابن کی کراہیت تمنے مصالحادو کراہیت د ارزو د ملاقات د دشمن دی باب کې مصنف هدي ذکر کړي د حدیث بخاری مسلم کې سالم ابو نظر جداد عمر بن عبید الله ز شیخ غلام او د رکعتین وبرتو داوی ذکر ودیه د عبد الله ابن اوپا حین په اوکی خرج الحروريه چې عمر بن ابي الدوله ده, ده حروريه او اند خوارجو طرف توته حروريه حرورات منسوب دي دا اغه کله نه چې خوارجو اول اجتماع فدغ کې شوي او ځان یې تنظیم او جو تنظیم جوړ کړي د علي رضی الله عنه د موير زمو خلاف او په دې دوانو او د کوپر په تویل کې او دا واقع فو تاسو معلوم دي څه نده خو ارجو سره اروه کې دې څنګه نشوي نهانجی علي رض الله تعالی او ترنهم دې سره جنگ کړه اوسته کتابو شریف سننه کې برای شي د نهروان جنگ هغه دوی وفاقي علي رض الله تعالی او رديو خيلى فتح مذريوا وقال امر بن عبيد الله مشردي وسري يدله करो او غذاد فرض دي تريو عبد الله ابن ابي ذلك كيو بين الظلام بعض ايام ردي اجيت باكي منو شو دشمن سريري اے خلقو ارجو مکوید ملاقات دا دشمن او دلانه عافیت ها ها تاسو د هوډن نه بغیر د سوال نه بغیر واقعي نو اذا لغیت مو کړی تاسو سملاشه صبر کوی کړی بیا دا ارزو کول شرط دشمن راوالي بیګ یو قسمت اجایبه نه پته خود پسندي او الله <سؤال> جل شانو اجابی نفق نفق پسندي نفق اي الله عجزي فخي نو په دې وجه ملاقات ننه پکار نو د دې ارماندې په کار د ملاقات د دشمن او د جهان په وزرته کې نبی اسلام پر انوالم قوشي ان الجنه یقین جنت تحت ظلالي دیو پلاندي او سيو د تور لګي د نبی رحمت و سلام عظیم په صحه براغت ته چې نبی عليه السلام والسلام پرې الفاظ وکړو فرمیل کې جنت د تقوا دي نو mestiحات کوا دغې نه تعبیر څنګه سره او دلال سیو چې بالکل تمیدان نه جنگ تور غلې دښمنه مرغلې تر تر او چې د ګله پهગવાન دی او تر او چې ګل په بتا باندې انو بدر پوری پساي کراش نو چې شهید چې جنت ته مختص نوری داری سیوب دینی او دایو موٹروی دیسی دیسی دیسی دیسی انال جنن تحت زیلی سیوب دام اخصر شد ثم مقالا بیوین امیر صلی اللہ منزین الکتاب مجری صحاب حازم الاحذاب اے اللہ اے نازی لونکی ادھا کتاب اے بوتلونکی ادھا وریضو اے شکست ورکوونکی ادھا لو لارا شکست دیو لورکو ادھا مگا امدادو کرا دیو ايده اين د ملاقات قوت کي کمه دعا په کار دا نه په دې مالين ديږي چې نبي عليه صلوات والسلام چې غذا کوو انداز دعا وکول الله وما انت عذري و نذيري يا الله اتزم مټي निजामه طاقت او زما مددګاريبي کا احولو تا په امداد باندې ذ اولمرا اولمرا اول وبيكا طور صاحب امداد حملہ کو وبیکو قاتل صاحب امداد بني جنگي غم امام ترمذيني تايم ده حديث نقل كړي دي اچھا باب باب میں بیان دعوۃ دمشقین پر ترجمہ مطلب باب باندې تکرار اعتراض دي مګر نوم تاسو نو کسي ترجمه مطلب باب ولرنه چې بابون تي دعاول مشرکین او دلته هم ترجمه بابون تي دعاول تاسو بده جواب وکي چې دقیق ده دې ترجمو کې هو تکرار شته لیکن مقصود کی تکرار نشته او انګه تکرار د ترجمه کبيه مقصد ده دوانو ترجمو یوی علده کی مقصدو اثبات الدعوت الى الكفار قبل القیطان او دلتی مقصد ده نفی الدعوت نفی دعوت قبل القیطان علده دعوت چیز دعوت نمکی بدعوت ورکے سی دفع جنگ نکو دلتی دعوی د دعوت ورنګلو جنگ دی کوم کولای شي دونه مطلب کی پرخ شي چرون جہادی اته کی ذکر کولای ایمن او ایمان په طریق کریو دغه نماته په کوپ ورنه دعوت د سکینه په وخت دی جنگ کی نامه طریق کریو ان ذلک کان فی اول الاسلام دا خبر په اول الاسلام کیوا ابو تاسرهم لقد الله نبی صلی الله علیه وسلم په بني المصریق بني وهم غار وهن انعامهم دیو دنگرچو تسخا للمائی دیو اوبکی ریفو بوبان دی نفقتل <سؤال> مقاتل او نبی علیہ السلام دیو جنگجو قتل قل وصابیہ سبیہم او دیو قیدیانی قیدیانی بند قلچہ اغذانا نبی معشومان واساو یوم ایدن جویری بنت الحارس واسوا باورسیدر او نبی علیہ السلام بنت الحارس دا جیو رب انتیل حاریس کو ازواج مطحراتو کیا نیدی تبسیل رست برایشی عائشہ رضی اللہ تلانہا فرمائی چکلا دبانیل مستنیق سر جنگوش وپاکی ریل کیلیان رازا نفاکی ایدیو جویریامو د دا حاریسی مزوران لرو درقوم سردارو نو دا دا ثابیتی بن قیث بن شماس فای سکر آگری اغور تیویره چې تراشه بدرې کتابت راوړل زبري آزادکم نو دا په نبی عليه السلام پچیرا له په کومه هيمن کې چې نبی عليه السلام ناس او زوج او عائشه د نه هاول چې دویره ماول د نو دا وقانت امراتن ملاته تاخذ لهاي به وړي رنګ ناکن کین دیت نه نوا چې تستغرب اغي السمق داوتي جابو خو هيده مدیداو لريدل ما باندې ډېر درانه تیر شو او په دې او زمانی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل روی نی څنګه ما په نظر کې خلالا لاغه نظر کې وخم راځي ذذاب خپل بیبيك او قانون دا چې خزر خپل ځان نه بل خزر نه مړي خزر خپل ځان نه نه پاته بل خزر کډې نه نیک او صالح دي اکیو نیک خزاو نو خاوانے وید سار بٹھیم کی پروتو نو آخذی ورطویچ را پاس منز وکا قرآن کی را غلی چی منز وکا نو ور جو ورطویچ قرآن کی دم را غلی فن فرن کیو ماتواب لکم ان نسائی مسنہ و سلاسہ و, و ربا دو آدری سلو رخذی وکا نو آخذی ورطویچ خیر اسلام علی اللہ غفور و رحمد مزمک وان نو چنیک خزا دانم انباد بیسو مانی داشت تبعیو مورد ندل دي کې هم دا جوير دي چې کله رااله ماته دا چې بده ولګي کله هغه بوت نبي عليه السلام په نکاح کې راشه یوبله باندې وشه چون چې کله چې نبی عليه السلام تاریخ پرعارځو کلو او نبی عليه السلام اوریرا نور دیږي په کانادا چې ټول بدلي کتابت زور کم او تا آزاد کم او په نکاح کې راشه پیداونه ډیره فوړ او دیمه چې تخوب نو دا دا نبی اللہ علیہ السلام پنکاکی را جرالا صحابہ کرامو تبتاوالگی را نو داغوز رجی سمر قیدیانو نو اغیع ازادلہ چی قصدہ خاندان د نبی اللہ علیہ السلام اثحار شکر نو اغتوال خاندانونا چون اغیع ازادلہ چون اغیع ازادلہ اعیش رجل اللہ و تنہا پرمائی چی دا خلقوم که مبارک زنانا خیر رسول کی زنانا لجویرین ایلوان بلحمد ریل که دے پوجبانی دمرو روی خوب ازاد د دق جویریو داو دا حدیث شکم دینو تعلیق و تاغیثنات ذکر کی چھا حد سنیم ازالک عبداللہ نا پی ہوئی چی دا حدیث ما تا عبداللہ بن عمر ذکر کر وکانا پیزالک الجیشو پتا غرق کری اکپا قبل موجود حدیث مصنط شو ترجمه طبق ثابت شو چې بغیر دعوته باندې مستریق وطن بیر اسلام په اوسه وکړه وای کنه حمله وکړه تاسو ګرمۍ خراب کړیونه بہت خراب یې ګرمۍ د بزان ټینګوي د ما خپل سوچ دی چې ګرمۍ په مقابله کې تاسو کبره و او او نثار کړه کله صالح محمود کوټ ګرمي تطبت ورګي دا ته څه دي کنه تر واه نبي نے احترام درثار د منځبټه ان کې عمل کوالام وقبه خودون شکره میں اذان اوردو نوملبه بند کلا نو کنه په نومله میں کوالا شهر ته کرام دې ګول مقصد امام شافعی رحمه څې دمال <سؤال> ګرو نیګراني و چې ورکه معلوم شي د شپې په پټیم کې مملک بول جاي دي د خپل ګرو نیګراني خنګي دې لپاره تاسو په دې رسو موضوع غوڼلو به ځان به ورته د نورو نویری ترام به انتظار شته دمانه چې جنگ به نه کوي څنګه ده په توګه د لیکري کیسو کو سلمانه شې د حال به یو تر په چې باقي کا تر خبره او قانونو حمله به دارت های مسلم امامی ترمذی امن نقل کړي دي پای ها باهله کنده حال باب المقرب الحر تدبیر کول په جنگ विवाद کې مستنیب حدیث ذکر کړل ده دا حدیث شیماي بخاري مسلم ترمذي نسائي ذکر کړل ال حرب خدعه او الحرب خدعه او الحرب خدعه دري لغت خل لغت په خدعتن په طه د خا پا هری او معنی مانا <سؤال> لگ زان پوک چه خد آتونشی پا پا سید خاو سکون دا دال سران از این دا چه جنگ یو چل بس یا آر یا پار چه لانسی وچلی بس تو پاند دی کڑی وکی فکر اون خط یا بیون خط ای یو چل لی بس یا کام یا بیجیو یا نا کام کیی جو وجه لري د نومد په یو د علاقې بیا ختمي همدغه خلاقوي په جنګ کې رات چاله شه د یوې حالات چي هن بش او کجر ته خداتون شي ندي مانره جنګ د چل شه د کومقلتوب شه نه دغه بل جل کې تدویر بکه د جنې ځان دي ساده کړ ساده کانو کانه د رتب تدویر غاړي ورسور وادي دینی خلق راجو دې په دې ځمکه ځان وځه هرګ دې ځان دې مرکو دې مګر میتی دې کې که څه وی کې وې دې دې ځمکه بل وځه دې شوې دا چل متکه اگر چل همداسی وي ته یو بن وکاره خدي دړبکه بکه سره په دړبکه دپاو باندې کې لاس ما چوز مثلا یو کس پتا وځره روان دی او ته کوښشې چې دا سوي مخ خرابې نو په خبرو کې ګریftar کا علاگه تا دا پتشتی تا جمع بسی روانی اوستاخی المینی تیدا با یوازی تا دا پتشتی تا پتشتی تا پتش روز سوک روانی چا خواهوکتو جوڑاستی و پاسی در این طریقه دا خدا چل واری کما قلطوب نواری یہ نیسی گپ شب شنید سیمانگا گپونه دا او چه خود آتون شی نبی ما ندادا شی جنگ دیر دو کور کون کشه دیس شروع شورو شریدا یی نماز کې خلق ته دا څه جګړه وو اندې چې کاري دا ځان کاري او دو جګړو شروع کومه پدې کې وې سي دا رشن باوري ځان تښ کاری هچبه کې وننه وې د پټول کې جو او ول د پاور او سوپر او د سیر سوپر هيج دا چې خلق پدې کې اچي دا مګورا یو ګران او مشکل چیز دی لکه څنګه چې حافې دی الایا ایو حاقی ادیر کا سن و نا ویلھا کیس کا نمود ازا وری اوطا د مشکلھا د ذ خبر الایا ایو حاقی ادیر کا سن و نا ویلھا کیس کا ول نمود ازا وری اوطا د مشکلھا جنگ د گپ دا دیر دوکا اور کو ان کی چیزیں دینان ساده فکر دی گپ شپ په د گونه په کار ظاہر له واسطه مشاء الله الرحمن او منزی گورا جی چیزی دیکھ اما ڈاک تے جنگ نشور کولنا مخ کی مخ کی دیو خبر ته سوچ کے تا وقت کی دیو باماوی زیو پاکستان بنی حملکو نا پاو آکی چکم او چیپ آرمی سٹاپو نا دی چیپ نمخ کی کنم او را کیانیو نا کیانیو سویر امریکی تا شا امریکی تا خدا خبر اکیج دا پاکستان حملکو ما و پاکستان من لیست دا گوبان مکر و چی دا اغانستان دے یا ایراغ تے او یا چی کم دے د دا دا نه گولنمخ کی ضر کرا تا سوچ دے خبری خبری تو کنو پس بیا حملہ کوا نو دی خبری اگر پا سوچ کیوا چوانو ہمدے وانا کوا نبیانی اسلام بچی را دا غزا کولنا توریو بی غیر دا غیر تکوالا او دا بیو چی جنگ دارا چلتیزی را گب شپسیز نرے توریو مقصود دائی چیت دائیسی او کلام ذکر کے چی دا غیر مانا قریبای او بلی مانا بعید ای مخاطب تی مانا قریبا او تا مانا بعید اراد اکی مخاطب مانا قریبا لیو تا مانا بعید ارادیت ایحام جنگوری کی دا دیر دا تورییبی القواه لامی تورییبی الپیل انی تورییبی القواه پیلو او بدایی جنبی صلات و با نخیمی مخ دا طرف تا کرده ولو طرف که با نه نو مثلا جنگ با مشرق سرفت و نخیمی مخ و مغریب تا کرده یازو سانو بوی جی طرف تا زیب ندیلارو گریب تاری بے که و نبی رزن با طرف تروان شوان شوان او قولی دا الی سلام با جنگ قولو مغریب ما مشریقی نو خبری بیده مغریب کولی نو خلقو و دغا ترپ دستو چون نو بیلیس شو نو جاسوسانو و بس حیران در شو شو. یا نپاس جیده سوش یل اگه داییو میسان چی کلپا میارتار سو ستان و وقتونو کی دا انگریز خلاف پا کی جنگ دازاری شروع شو نو قاسمنا نوتوی رحمه اللہ در غریبتاری حکمو نیو مسجد در چتک یا غو نو چا در اید دا وقت چی مولوی قاسم در تراغلی را جاسوسان خودی ری نو پولیس رال در انګریز کرا لجمعات کې مولانا قاسم رحمه اللہ دے نو خود آغا وزا خطا خود در علماء نو ساده نیباز پلس پیدا کبان نا کوئی دا با غاری ماں سکو علماء دا پزینکی نورا تلن نورا جانم مولانا قاسم رحیم اولانے تپو سکو کہ حضرتو ام مولانا قاسم جانتے ہوں ہاں جانتے ہوں او کدر ہے ناغو اتسوش گوتو اے مچزے ماں او جو گریب تارہی می او کتو اے مچزے نیم دروغ را جی داگا تیزا خبری کورو نفر زندگ دی سرائی در دی خوشو او ودغه پونسونیتی روان شو هغه دې نه دا معنی ورکړي چې د دې وو خطره ده او نه نوتېره ما ولګو دا پر دې نه غري چې ووځل دې مديجه کرا له دې توریه وو دا طریقه بیا ته کوم دینه د شپې همني ته وي بارته کو تشوخو نه وي نام جېد یاسم سلمنا فاللار سلمت مناقنا خلقي امیر ګر زولې په باندې او بکر مو غذا او خلکو مشکین سره او پاوو د شپې چا پاو نو وځه قتل کړو دې لره او بکر شریف دې نسبت کړو یا دغا حملی قتل قلدیو أميت دارا او زمون شیعر پا دغا شپا بانی امیت امیتو سلمت و ناکو با جما قتل قلدیو پا دغا شپا با دغا شپا با اهلی ابياد دا مشریکیون جاید شو اچھا نزوم مستا اقاما قدائجی رستا او سرا زان لازی پداو خیر ساتل چوند چې حدیث دی چې نبی رسول الله با په ځل کې رستپا دي کیدو او یوه چې زئیب وو د کمزورې وړ دی کو ځان یې رستپا دي کولو دعا به ولا وتا ننګ تاسو ویل چې پیږي تی می منای می ترې مقدمه الجيش قلبي نبی نے سلام په تاسو ته کې وريدلو اجه دې انک ولا وی خبره راګناوه چې د عزانو زئیپانو خیر خبر وایستې دغه